Nyilatkozat. Torkig vagyok. Állandóan téves számokat tárcsázok. Hangom, ha a főnökömmel beszélek, reszketni kezd. Úgy szóval elvesztettem a munkakedvemet. Gimnazista kislányom, átnéz rajtam. Jövőre ötven éves leszek. Ennél fogva. Alulírott dr. Stű Rudolf. Ünnepélyesen kijelentem, hogy ezen okmány aláírása hamis, aláírója csaló, akivel nem vagyok azonos. Dr. Stű Rudolf, S.K.